Track 43. Das ist richtig. Aber vielleicht hören wir zunächst einmal einige Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und Sie antworten dann. Einverstanden? Aber selbstverständlich. Ja, hier Ines Drünert aus Chemnitz. Guten Abend in die Runde. Ich bin nicht sehr talentiert im Smalltalk und würde gern von Herrn Göbel wissen, welche Themen man denn möglichst vermeiden sollte. Also Tabu für die ersten Kontakte sind zum Beispiel Themen wie Politik und Religion. Oder Krankheiten. Auch Eheprobleme oder Gelddinge haben da nichts zu suchen. Vermeiden sollte man natürlich auch, über andere zu reden oder unbedingt und dauernd witzig sein zu wollen. Hallo und guten Abend. Hier Dirk Starke, Weimar. Ich werde in einem Projekt in Peru arbeiten. Ich habe gehört, dass Smalltalk dort eine viel wichtigere Rolle spielt als bei uns. Können Sie mir dazu etwas sagen? Was Sie sagen, stimmt. Smalltalk ist dort ein wichtiger Faktor für das Gelingen von Kommunikation, sowohl im Privat- als auch im Geschäftsleben. In einer geschäftlichen Besprechung werden zunächst einmal ausgiebig Dinge aus dem Privatleben besprochen. Was machen die Kinder, wie geht es der Frau, dem Vater, der Mutter, so sie noch leben, etc., etc. Auch Fragen, die wir bei uns eher schon zur Intimsphäre rechnen würden, werden häufig gestellt. Darauf muss man vorbereitet sein, um nicht unangemessen zu reagieren. Hallo, hier Barbara Klein. Ich muss demnächst an einem Empfang zum 40-jährigen Firmenjubiläum teilnehmen und habe schon Horror davor, besonders vom Smalltalk. Ich kann das nicht so gut. Ich weiß zum Beispiel nie, wie ich die Leute ansprechen soll. Haben Sie da einen Tipp? Es geht sehr vielen so wie Ihnen. Aber auch hier kann einem ein bisschen Taktik helfen. Eine wichtige Sache ist, gehen Sie mit einem Lächeln auf die Menschen zu, nehmen Sie Blickkontakt auf. Sagen Sie einen Gruß, Ihren Vor- und Nachnamen, erzählen Sie kurz etwas Eigenes und dann stellen Sie eine offene Frage. Grüßen ist ja selbstverständlich. Der ganze Name wirkt persönlicher als nur der Nachname. Und wenn Sie zunächst etwas Eigenes sagen, kann sich das Gegenüber nicht ausgefragt fühlen, wenn Sie eine Frage stellen. Auch Komplimente machen hilft. Sie sehen ja toll aus. Kommen Sie gerade aus dem Urlaub? Schon haben Sie einen Einstieg für das Thema Urlaub. Ein kleiner Tipp noch von mir. Sie könnten sich vor der Veranstaltung sogar einen Spickzettel machen, auf dem Sie einige Themen notieren, zu denen Sie etwas zu sagen haben oder über die Sie selbst gern sprechen. Das hilft, Unsicherheit abzubauen. Wie wir sehen, ist Smalltalk wirklich eine Kunst. Und ein beliebtes Thema für Smalltalk ist auch die Zeit und wie schnell sie doch vergeht. Nutzen Sie Ihre Zeit und talken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das macht das Leben freundlicher. Hier RZ Radio. Sie hörten ein Feature zum Thema Smalltalk, die Kunst der leichten Konversation.